Hospitalea, esan? Egunon. Baita zuri ere, zertan lagunduko dizut? Begira, nire zenarraren deitzen dut. Larri aldiren batan da? Kontua, zera da. Nire zenarrari duela gutxi taupada markagailu bajarriziotela ospitale horretan. Eta entzun dut arazoak izan direla tresnauiekin eta hospitalearekin harremanetan jartzeko. Oso larria izan daitekelako. Ez daukat horren berririk, itxaron apur bat mesedez. Barkatu itsarona da begira, esan didate ez daukazulak kezkatu beharrik. Alere galdetzeko zure senarrak arasorik izan duen, ondo ezik edo sentitu den aspaldi honetan? Ez, oraingo zeiz ez jainkoari eskerrak, baina badazpada ere ospitalera deitzeko esan dutenez? Bai, ulertzen dut, baina komunikabideetan esan dutena ez da zehazki hori. Nola ez nuke kuntun dut eta. Lasaitu zaitez, zure senarrak ez dauka ta arriskurik dakizu medikua ez pasara. Enaiz medikua jakina baina azaldu didatenez arazoak desfibriladoreekin egon omen dira ez taupada markagailuekin eta ospitalea jarri da dagoeneko harremanetan paziente hoiekin. Orduan zergatik esan dute ospitalera deitzeko? Segurtasunagatik bakarrik akastun tresna guztiak kontrolpean daudela ziurtatzeko, ez zerbait larria delako, jarraipen estua egin delako baizik. Horrela, kasu bakoitzaren azterketa egin ondoren zerbait antzeban gero, ospitaleak egin golituzke beharrezko aldaketak. Ala ere, badazpada ere kardiologarekin itzordu hartu nahi dut. Ez da beharrezkoa, alasai, zure zenarra ez baitagoa arriskutaldean. Arriskutaldea diozo, orduan badago arriskua, zehu ari zara dena esaten. Gainera, nola dakizu nire zenarra talde horretan egon liteken ala ez. Lehen ere esan dizut, taupada markagailua baldin badauka, ez daukazu ez kezgatu beharrik. Baina nik ez dakiz seguru zer jarrizioten, agian zuk esan duzu noietako bat jarrizioten. Esazkidazu mesedez senarraren izen abizenak bere historian begiratuko dut. Carmelo Ibarondo Trabuko. Bere espedientean azaltzen denez, zure senarrari taupada markagailua gailua jarrizioten duela bostila bete, beraz ez da beharrezkoa ona etortzea. Dena dela, ez nago lasai eta itzordu askatu nahi dut kardiologoak lehen bailen ikus duzan. Esaten dizut pa lasai egoteko, ez dela beharrezkoa, zure senarra arriskutik kanpo baitago. Kardiologoak berak da lasaituko naiz, ez zuk ezanda. Bueno, gauzatxo bat egingo dugu. Zure senarrak erribisioa dauka bilabete barru. Orduan galde dizaiok ez du kardiologuari. Ez ta pentsatu ere, lehen bailen ikustan nahi dut. Senditzen dut, baina datorren hilera arte ez daukat tarterik. Nola, ez dago eskubiderik. Olako kontu larri baten aurrean orientzun beharra ere. Barkatu, baina esan dizut ez dela larria. Aizu? Aizu? Ara? Moztu egindu? Hau da, augen dea.